Aqqis Prijas Bonjour Aqqis Fargo Good Morgen Good Morgen Good Morgen to you Hello, mirë më në qesë, mirë se keni ardurë Shkryu i më qesë i të hapurë edhe për sotën në Radion Kombëtare Klubi Femuniam blendim tu bash me Jeri. Mirëmëngjes. Kemë ne Altin Sulajn dhe Olta Rekën këtu. Gjyes, mirëmëngjes. Jo. Ta janë linja e dytë e mbrojtjes. Kështu që është çdo gjë si thot Altini blind këtu në klubin e. Mirëmëngjes, mirëmëngjesi je vi. Mirëmëngjes blendi. Si je? Mir. Pak e lagur. Po mirë. Është i ditë me shi sot, kështu që. Erdi sezoni i shirave, po erdi. Do të ishte arti do jetë edhe. Do të kishte erdhur. Do të kishte erdhur. Po. <laughs> Por, 2 uh, apo 3 apo 4, t'i shka e t'il? Ja, ta shu e mështë. Kam përshybin dhe. që do t'ket një seri ditësh. Me gjitha mm -hmm. dhe, mirë mëgjesi, sot ju duhet një qadër, nëse mm -hmm. endhe nuk e një pari ashtë... Në fekërën gjithë ja, gjithë në atështë. Gjithë në atështë, atët do t'osha, njërëzit e kanë kuptuarës. Normati. Ndjenë, doba. Nuk është të rekjo. Isha në... Vura një story sotë. Në mëgjes? Po, mm. si <laughs> Nuk e di pse, nuk e ufton nuk është se është gjaja më. Mm. E kuptoj që janë shotë të tjerëve ndonjëherë. Se mos ul kançing shumë e mirë se nga protestat e qëra, por shumë kam mbetur një ditë tek Lolita duke parë një ku diun se sa, nga ato storyt që vën. Pa, që kalojnë me rrab ato. Ëh. Mm -hmm. Dhe ka dhe shumë njerëz tjerë që i përdorin, i përdorin efektivisht, i përdorin për çejf. Tani ata që ne shikojmë që janë famshëm mm. do thotë se i përdorin mirë. Mendoj që ka dashur shumë që e përdorin kod, po, nejse, ata edhe nuk i shohim në fakt. Po mua nuk më është them ka nuk më ka zën, se nuk dua të them që s'mopëlqen. Po nuk e, për, nuk e nuk pëlqen ai shumë asnjëherë, them do të. E, nuk është një gjë, domethënë, nuk është një gjë që të bëjmë një story tani të në, <laughs> da, dhe bëjmë më vonë. Po, edhe unë jam shumë storyve. Po nej. Po se e ke përsyesh un jam tipi, ndoshta jam tipi përkushtuar. Kur kur shkoj për diçka, shkoj kështu all in, si thonë. Që të të bëshin postim, letë mbes aty, po Po jo të jetë në... aty e në Leta kem Se përse story mm -hmm. charge, 24 orë Po At, është këshu si një dash vërë për koshme Dash këti Jo pra, pra mbesh, atë po të mbë, atë për mundohem të the <laughs> Gjithës e si Sot vura një Dhe Se tani shpar Robi bure, rështon, do edhe të ndryshojnë në njerë Në mirë, normal Qar, Vura, vura Një taras shumëtuar që mm -hmm. mund të shohën nga dritarja ime Nga shtupiem Ku mm -hmm. kaca të nejë që edhe duke i shiu Edhe ishe shumë e rësirë, po binde drita e rrugës atje Që mm -hmm. që mund të shikosh shiu në 6.15 minut E tira në në rësirë, e mburuar komplet nga ret E ti që bësh gandhi për të daljë E të fa, okej, a kjo është shumë pret Shkërqy shumë Po të pak të nuk është e qftot, oltë ta Jo jo. Ja. Yeah. Kjo është gjë mirë. Kur ka shi, zbutat. Ma zbudad. buti ishte sot. Çfarë, Iri? Është zbutet koha. Ah, okay. Sa e ftohtot, më sakt? Zbutet i ftohtot. Sa më kur është. Ftohtë 10 dretë? I ftohti. Ai donëmi të vë një emër. Ai di sa forcohet apo jo? Uu. Forcohet i ftohti. Tmerr. Njëherë i pa përballueshëm. Shufri prej akullit. Kur ka diemë. Nëse fakë goza mos e lartë shfrenohet imagjinar. 70 minutazë sot. Dada sodosh 14 ditor, është e prremtë muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëjetësit. Kërkesat muzikore në 0692070222. It goes electric baby when i turn it on. Off my city, off my home. With flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my packet got the gold in my beat i feel that happen in my bad day when it drops ooh i can't take my eyes off of it it's so phenomenal look more like the way we rock it so don't stop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 the magical it's in the air it's in my blood is rushing on i don't need no reason don't be control be control i got some high no ceiling when i'm in my zone cuz i got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet I feel that happiness in my body when it drops ooh can't take my eyes off of you been so phenomenal lately you more like the way we rock it so don't stop that another night when everything goes no where i had when i'm getting you close when we move where you already know it's so just the magic just the magic like i can see but you when you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 stop the i guess now you can see but you when you dare. Më mjes. Demir Savini në klubin e Më mjesit. Mirë se keni ardhur. Okej. Okay. Shikoj, uh, Olta dhe Jeri janë mm -hmm. gati secila për pjesën e vet. Fillimisht do të frymzohemi nga Jeri që ka zgjedhur një shprehje të përditshme sot, pastaj Olta do të na informojë se si do të jetë moti për sot dhe ditët e mëtejshme. Atëherë shpreha që kam zgjedhur për sot është një shkrimtar amerikan. Në fakt nuk e që medum tari, se se ka qenë vetëm shkrimtar, sepse ka qenë orator, ka qenë edhe uh, po them këshilltar i disa presidentëve nga viti 1890 deri në 1915. Dhjet, Na bëre, bëre shumë kurioz Buker Washington. Buker Washington. Ëh, ka qenë një person <laughs> që ishte udhëheqësi i komunitetit afroamerikan mm -hmm. në ato vite. E çet një njerëz shumë i rëndësishëm. Mr. Washington. Ne do të dimë çfarë thotë. Ëh, shprehja, për fat është kjo. Nuk mund të poshtorosh dikë pa u poshtruar edhe ti bashkë me të. A, ah, e bukur Shumë e bukur, shumë e vërtet Do me thënë duke humë bërë fëtyr Ndërsa poshtëron dikë tjeder Ke poshtëruar Në dhe vetën E bukur është, jeri, është pak e thelë kërkon edhe mm. Një moment meditimi kam poshtësime Oke, ndërkohë që ti mediton Unë për po e poshtërisa dhe njëher <laughs> Nuk mund të poshtërosh dikë Pa u poshtëruar edhe ti bashkë me ton Yes Bravo Falemnderi tjerë. Të lutem. Është një bukurosh. Nga Buker Washington, zonja Zotrin, nuk mund ta poshtrosh dikat pa poshtruar vetëm më parë. Mund të pyes ka lidhje me aktualitetin e përgjithshëm? Okej. Okay. Kaçisha. Falemnderi. <laughs> Falemnderi tjerë. Të lutem. Kaçisha kështu uh... për si, momentin. Sigur e kemë me mua. Ja, ja, se bësh. Kaçisha. Çe ben? Vazhdo më vonë. Leretani <laughs> let bëjmë motin një herë se vetëm shpreh e bënti. 10 gradësh në këtë moment e 16 do jetë maksimalia për sot dhe 98% shanset për shi. Sot pikon gjatë gjithë ditës. Dërgon nesër dhe pas nesër kemi sërish shi, nesër 99% dhe të dielën me 50%. Dhe të dielën do të shohim edhe diellin hmm. diku nga ora 12. Okej, okay, shumë mirë. Pra të dielën hapet pak. Po, pa, hapet. E hëna dhe e marta mund të jenë gjithashtu me vranësira dhe kthjellime, por shi. E hëna me vranësira, të martën përsëri shi. E kuptoj. Edhe të mërkurën hapet plotësisht. Hapet, pra, e di. Okej, okay, s'e kam parë dhe un kam bërë ca plane për. Pastaj e... kemi ca ditë me shi. Prapë, kështu vazhdon. Kujtova se bindë të shi mm, mm, mm, Ato ishtin blotë e mi Kjo është njërë nga gjërat që lezovan në protest Njërë nga mimët mm. Betëm që është oqëruar me margjën question. e ministres Nikola oh. Dhe tekstje Kujtova se bindë të shi Ato ishtin mm. blotë <laughs> e eh, mi Dijo, studentët janë ende atje me qëra mm. fjajda Edhepse ka rënë në shi gjatë gjitë natës zonja zotrin Janë ende në sheshin për para krye ministrisë Më do të përpishem të shonë nëse mund të akojmë në njërin për i tyre sot Në mgjesë ata që kanë rezistuar gjatë gjitë në atës Tani do të antëpresim pak programin për një blok të shkurter publizitar Në basë cilit do të këtë muzikë, ju kujtoj se ju e së gjitë një sot 069 27 122 është numri Edhe gjitë në shtu kemi një pyetje për gjithi u që da përshërisim gjatë gjitë emision mm -hmm. Qfarë është protesta e studentve në sytetu? Si e shikon ti, i dashur dhe inderuar të gjuhës. Proteste në këture studentve. Qfar është? Proteste a studentve në sytët u. Këthe nga përgjigje në 069 207 222 dhe ne do të vazhdojmë programit. ajo është rreth 23 minuta janë me klubin Radio Kuntare, FM, Blendi, po Atere, e mëxhistit uh, uh, në radian kombëtar e klabe fen Blendi e mo dëgjon Po të dëgjoj Atëre Blendi ndonjëdhe që më mëxhes Blendi Si çu duket po Unë jam këtu me disa nga njerëzit që kanë ndenjur zgjuar gjatë gjithë natës Ëh mm -hmm. ëh edhe që kanë qendruar në shtë Kan pasur vetëm uh, me sa kuptoj un kan pasur vetëm disa musama çdikush u hakasi nuk ka pasur ndonjë as për çadër po Ëhh dhe disa shega biriani sepse do të trokasin po Um, shoqërat ja, që nuk kanë pasur mundësi që të sillen në invent, këtu për të mbrojtur nga shiu, po më thon se e kanë pas ndaluar edhe që të që të cilin rrugë për të ngror. Kush që kanë ndaluar për truhë? Polici. Oke, okay, atë, ftasni uh, er me një vajzë që kanë ndër në gjatë natës u. Mm -hmm. Kush je ti? Më vjen çe jive? Më vjen çe? Si quhesh? Ah, jam Drane, Drane për Lala. Drane sinë gjithnatë. Po, pa, pa gjith gjith natën ishte pak e gjatë, ishte shumë e bukur. Ishte shumë e ngrohtë pavarësisht se nuk kishim dritë. Më thanë që deri nga ora 3-4 mëjesi ka pasur vetë 30-40 vetë që kanë qenë këtu, që janë larguar tani shtëpi. Tani njerëzit këtu janë të, kush i ka këmtë lagura? Kush është i lagur? Të gjithë besaj. Janë të gjithë janë të lagur nga nga nata aty. Edhe ti ti quhesh? Bledë. Ti kenë, ti quhesh? Ju snjamë nga Puka. Okej, kush tjetër do i shoq të më flasë? Keni tjetër këtu? Ariglion Pali, jani që kanë siel uh, Joni, më falë Joni, në të djaj, lëdojnë. Blerim Raqë nga Prishtina. Po, ti ke qenë këtu edhe gjatë ditë dhe kaluar, të kaluarë, të kam... Nuk e kam ditë që kanë me qëndru edhe gjatë natës, kështu që gjatë ditës i kam përqetë. Po mirë, qërë qar, Prishtin që të ndodhë i sotë, për të e sa vërëzhon një sojë, kur, kur do të vinë të tjera të këtu? Ka, ka një plana, e ti një vë? Nuk të që shqo në didhe në tek universitetet dhe në orën dhjetë do i në gjithë përbalë krej ministrisë. Do i në të krej ministrisë. Kërëk, shqo që të bimi sot është tek krej ministrisë. Dënë protesa vazhdohën, mund të thejmi? Vazhdohën. It's not over. Oke, qërë të të të të të dhër? Do më të të të të të të të të të? Do më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gullim ka në të më kitë bendë Sa s'kau ku me jamaj, sa s'kau ku me shkudej Sa kjo qeverit të vazhdoj dhe të bjek politike, Ok Jo politike Jo politike Mir. Jo politike Ok, parim në derit Jeri Dhinjim përja që juve tani Ta kanë dërinjim gjithë në atën këtu Dhe mesa duke të vazhdojnë në leca I përshëndesim të ne të Falim në derit, blendi Nërgo, duhet të kujtoj që sot është e premte data 14 djetorë dhe si qdo të premte në klubit e mëgjesit, muzikën e zitë në ju në 0619 27 10 222. 100.4 Enjoy it people Mirëse vini autorin Clubin e Mjesës në valët e radios kombëtare Club mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. e Femunia në Blendi të Bashkëjerë, kemi me ne Altinin dhe Alton që jam pjesë më nga ora 7 deri në orën 10. Është sa është në këtë moment tani. 76:00, von 7:36 minuta. Muzikën e zgjidhni ju sot në Clubin e Mjesës, duke qenë se është e prëmtue. Ju ftojmë që të kërkoni, të dëgjoni çfarë ti doje, Bardha zemër. Mm -hmm. Pak më parë isha edhe me disa nga djemt, edhe vajzat, vajzat. një vajzë ka qenë këtu në studion ton. Po, Drane. Ës Drani e biçikleta ve. Po, po, e mbaj mend. Me frymën e protestave që kishte ndenjur, kishte ndenjur jashtë gjith gjithnanë. Joni, un mendova se thoi Jani fillimisht. Ëh. Mm -hmm. Pra ai më bën dhe me sy që po se kuptova. Mm -hmm. Po Joni i kishte u që asil të sa Mushama The holat fara ato për një përdorim kanë përshtyen po. E kanë parësh. Dhe me to kanë kaluar gjithë natën në në shi dhe kanë refuzuar që të largohen nga bulevardi dëshmorët e kombit poshtë dritareve të kryeministrit Rama kanë ndëjur një grup gjatë gjithë natës dhe pritet që të ribashkohen pastaj me tjerë që do të vinë ë uh, për të protestuar edhe në një mëngjes tjetër. Kjo do të jetë dita e 10 e protestës së erë. Po, është e vërtetë. Wow, mhm. Dita e djetë e protestës dhe gjërat kanë vetur në ngërsh Sepse ka një por a, Kërkesat janë të plëcuar, mm -hmm. athot këriministri, por Jo, dje dollën që nuk mund të plëcuar Disa nuk mund të plëcuar, ndoshta me një her Por mund të merret për si, për shumë ajo që është e bugjetis që po thonë që të gjithë mm -hmm. Ne nuk semi të, të plëcuar yeah, me sh... një buton, ja, po të pak pakten... të Ketë një angajshim serios, po Ketë pa? një nisje, një për shumë Të ketë Të këtë boj në letër është e Të firmautë që fe, të filloj të gjë Boj në letër Se këshu, lafën e erë Verba volant ka Mira vjetë Instagrami Vlon është njëra nga gjërat Që doja e që të flisim Ndërkoj që ju kemi bërë një pjyti sot ju Një pjysim qëfarë është protesta e studentve në sytuaj Zohen sotrin Qëfarë është protesta e studentve në sytuaj Nëse mund e shir, mm -hmm. dhe që i rëta vëmë dhe të kërë Faqja um në... Patjetër. Dhe mund të na shkruani atje në faqen tonë në Facebook te klubi i mjesit, mund të na shkruani direkt në 0692070222. Pak më parë na dëgjova një këngë nga Mjos që ishte për Fatjonin nga Vlora, që na thot më poshtë, përshëndet studentët që na kanë frymëzuar dhe na kanë riporteruar shpresën të gjithëve. Mm. Unë e bëra këtë pyetje dy netë parë tek faqja ime personale në Facebook dhe mm -hmm. fjala shpresë. Ishte fjala, nëse do të kishte një fjalë më të përdorur, është po, "shpresë". Po më shumë se sa, shumë e shumë të tjera. Ëh. Mm -hmm. Ishte fjala "shpresë". Kë parasysh këtë që bëjnë këto word cloud, pam pam. Që mundi bësh si grafik, shpresë do ishte e shkruar me të mëdhaja fare. Fjalët e tjera pasa do ishin të vogla, round side. Por Instagrami vlon, është një shprehje tjetër zonë sotrin. Pyetja është, ku po luftohet kjo betej përveçse në shesh dhe me çfarë mjetesh? Ksa radhë ka qenë shumë ndryshe nga herë të tjera. Kjo i ka, si duhet, çaf trafilosur pak gjërat në kuptimin e hullive të zakonshme të ngjarjeve në Shqipëri. Këta njerëz, këta të rinj, këta e bëjnë betejën e tyre në Instagram. Ta të tallin, ta të përçeshin, ta të vënë në loj, ta i shbëjnë qendrimet të tua. Sado ngrefosuse të duken ato. Shpesh është kështu. Më i, më i patut, më mm. një shumë të vogël. Meven pa moustache mbi ministrin. A ku diun se çfarë? Ëh, këto gjërat marrin tjetër kuptim. Ka dy hapësira, pakon siç e shohun. Hapësira online, mediat sociale, ëh, ose rrjetet sociale. Sepse në televizion gjërat janë kompromentuara në shumë mënyra. Është vërtet. Akuza ka patur shfaqje janë dhënë. Pash dje për shumë mund që janë dukej uh, Bezdisur Gazetarët e top channelit U dalin nga prapa Gjatë transmitimit live dje në edicionin shëndëror hmm. Me Pankarta që thonë fake show hmm. oh. Pas shpinës uh, Gazetarit E pas e duhet ta marrës linje në studio me një herë sepse Nësë ja të shihet kjo gjithë E dhe ajo lidhet me Me vajtjen e kryeministrit ati Për uh, tu takuar me freshistët Në, në studio në Top shot, kukushi te vetmi që qëndronte në këmb, gjithë ishin tulur si gjuna fqarë, ky do t'o jepte. Bekimet e perëndis. Dhe ky pistë u ulëj po. Po çua pra? Zgjodhi pra, zgjodhi drejt anës. Kishte një burrë edhe edhe papritmas studentët u kthyen në audiencë. I pushton më mirë kur je në kënaqësi. Ishte. Apo thoshte edhe i qat. Jo, po ne, ajo nuk funksionoi, po ishte një pumerang i jashtëzakonshëm. Për kriminalistin Hyde, po, po edhe për mediat. Normal, për median rradh pas. Themas Banklum Mjesit, çmendoni ju për uh, protestën e studentëve, kemi të hapur linjën, mund të na shkruani lirisht 0692070222. Kjo është kërkesë muzikore për rock. Roni. Roni Jaque, të përshëndesim nga Zezë. Hë? Eh? Zezë, je veux Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas donnez-moi une limousine. Je ferai quoi? Pa pa pa pa pa la. Ouvre-moi du personnel charperai quoi un manoir à Neuchâtel ce n'est pas pour moi ouvre-moi la tour Eiffel charperai quoi pam à la pa pa pa la chara la la la la la la la je veux d'amour d'amour Je bienvenu dans ma réalité J'en ai marre de bonne manière c'est trop pour moi moi je mange avec les mains et je suis comme ça par le fort et je suis France excusez-moi N'est pas mon argent qui prend mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tout vos fichés, bienvenue dans ma réalité. Main sur le cœur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tout reproché bienvenue dans ma réalité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 Unë përshukaj diska interesanta e cila ka njithur të zbatohet në datën 7 djetëtor Ka që një projekt i me nduar fillimish në fillim të nëntorit këti vitit E më pas është bërë konkrete në datën 7 djetëtor dhe të të të vazhdoj uh, Eda në ditot e në vijet Pa do të gjërë mjeri? Bëhet fjallë në fakt blindi për, um, për e shuaj në gjuhën e vetë Washington Dallas International Airport dhe ju e dini se njerëzit kur u thoin dhe kanë qendresa të gjata të gjata në aeroport shpeshherë i zgjumin në vende të papërshtatshme por pikërisht në aeroportin ndërkombëtar të Washington Dulles është janë krijuar disa dhoma të vogla speciale për të gjithë ata njerëz që duan duke qenë se janë në pritje të gjatë të marrin një sy gjum në kushtet e duhura pa, dhe më pas pa. të vazhdojnë udhëtimin e tyre. Dhomat e gjumit. Dhomat e gjumit. Ato në fakt quhen sleep box, nap lounge mm -hmm. dhe është vendosur pikërisht në hapësirat e aeroportit, por është një dhomë që ka wi-fi, ka prodhuse gjithashtu një ka krevat, e ka kondicioner të luftës. Ka të pastra kushte pa. dhe ka një ndriçim në baz të humorit. Do mm. tipi që si ndihesh ti dhe nëse nuk je mirë shpirtërisht mund ta bësh ndriçimin e dhomës të tjilë që të ndikojë pozitivisht në gjëndin të ndeshpirtërare. është një ide shumë e bukur që me sta duke do të funksionoj, sepse ka njësur në 7 vjetorë, ka një çmim e gjitha kjo sepse nuk mund të jetë falas. Po. Dhe fillon nga 25 dollar, pra një orë e kaluar në një dhomë të tillë, pra do t'i fusë një gjumë të mirë 3 orësh, bëj gati 70, eh, dhe i jep ja këtyra. Për 12 orë shkon 120 dollar. Okej, okay, është varion nga 25, po them deri në 200. 200 dollarë merr për 12 orë atë, heq pucët atje. Ka ka dhe dush brenda, po? Po, i ka, ka dhe dhe dush, po. Një, të gjitha kushtat. Kto ekzistojnë. Washingtoni, Paska Reja, i rinë, sipas kanë instaluar në Dallas, po kto Në Gjermani i kam parë Rët 3-4 vjetë në parë Me mm -hmm. të drejten Dhe Edhe isha me Brianin me vede Se kisha <laughs> <laughs> Po për po i shikoja dhe po i admiroja Se mbaj mënd Ka, ka pasur rase për shumë Që mbedesh për orë të gjata Dhe për mm -hmm. doj e një Vënd pak më reda kësus Për të shtrir kockat po themi Edhe ato janë Janë jan, jan si kioskat vogle mm -hmm. Janë si një Oaz lehtësi e bojë chuajun. Futeshat e brenda janë mes aeroportit, po ka le këtu intimitet. Kutitë vogla janë edhe të izoluara nga zhurma, pra qollëjo është ndotëshash, nuk është të tepër. Madje ka argëtim, do mund të veshë muzikë, mund të shikosh pa televizor, nëse do, si një dhomë, si një mini dhomë private mes aeroportit. Aeroportit ku ti mund të kalosh disa orë të mira në qetësinë tonë. Edhe për shkak se nuk ka dritare, janë tajrosura shumë mirë. Do kanë këto sistemet e ajrimit. Ja ja Pat, se ti e mbyllur atje situata. Është një kuti, ëh. Mm -hmm. Një kuti e mbyllur. Nice. Faleminderit yeri. Të lutam. Kthehemi pasfaq krynë me mjeshtit më më shumë zonjës Zotrin. Ne, shikoj, një sekond, se kemi për, ska kemi për 2-3 gjëra të vogla. Mm -hmm. Anagramën për shembull, çfarë do ta kishim bërë? Ato të tjera, ato të tjera. Edhi që jemi ngushtë, po kjo ishte diçka për të dëgjuar se nuk ndodh çdo herë. Po, po. Jepini gjithë shpejt. Ërgoja muzikën e zëjnë ju sot në klubin e mëngjesit, na i dërgoni mesazhet në 069 2070222. Atëherë, kemi Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama është topëçar. Ëh? Topëçar.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 0-6-29-27-12-22 Dërgonë në mesajtë të uaj e pahëruar të shkuar një të emrën Për shumë fituesi i një Kanë filtruese nga ekosoft O, Fifi! A do fyshtë këtë këtë futbol Jo, jo, më janë qatë topar A, Fifi, që këtë të peqarë Okej Okej Zgjidheni 0-6-29-27-12-22 Këtë e mbas pak të uile më qesit Ha, kam filluar të bëhem i rezervuar edhe me komendet më qesit Ja, sa pofshiva një ha Nga, ha ha ha e xhatepruar shumë me tqeshura nuk e pisën te <tipet> mio papa i do ti <tipet> qesh Back again, back again. I love you, back again.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 Andy and the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people Mirëmëngjes dhe mirë se vini në klubin e mëngjesit ju përshëndesim që të gjithëve. Unë jam Blendi këtu bashkë me yrin Angelin Oltën dhe yes, kemi këtu me ne si të prëmtuave uh, zotin Agim Baçi. Mirëmëngjes, mirë se vini. Do të flasim sot për një libër të një autori të mirë njohur mbar botror, është Haruki Murakami. She nuk vjen më si emër surpriz apo i huaj për lexuesit me gjithatë. Un këtë këtë vepër nuk e kam leçuar. E njoh Haruki Murakami nga të tjerë libra, i jashtëzakonshëm, i pa i padishëm në mjeshtrinë e vet, por ky quhet I pangjyrë Tsukuru Tsazaki dhe vitet e tij të peligrinazhit. Dhe në fakt është një roman edhe është ndryshe nga ato romanet e tjera mm. për cilat kemi folur këtu në ë un Në fakt që janë dalur tek kënga e zogut kurdisës si një nga librat më të mirë të tij, por ë uh, në fakt cukuri dhe i pangjuri mm -hmm. të fut në një holik krejt ndryshe për shkak se çdo thotë di pangjuri, njeriu i pangjyr. Do të thotë njeriu që ka nevojë të japi ngjyrë, mm -hmm. uh, të japi color jetës tij. Mos përfundoi thjesht i pangjyr. Ëh. Dhe cukuri është një person, një inxhinier që ndërton e krullla, por që në Djatënia ti ka një niganj të mallë, der kur është bër 36 vjeç. Nuk kupton pse ëh i shokët e tij kanë qenë pes miq, dy vajza dhe tre djalë. Në një moment, të papritur, krejt papritur, ëh e, e marrin telefonin dhe i thonë që ti nuk je më pjesë e jonë dhe i mbyllin telefonin pa as një lloj shpjegimi. Dhe një person që shkoi gati, gati, drejt gatigati, domosdoshmë drejt vdekjes, la ushqimin, la gjithçka, domosdoshmë mendoi vetëm të vdiste. Pastaj Në një moment nuk nuk arriti dot, do dë, të kuptojë që duhet të jetonte domethënë, por ama gjithçka ishte peng e asaj kohe. Si kam mundësi qojashtua në një peshçe që gjithçka shkonte në harmoni, ishin shokë të arzëzakonshëm, ëh, ndjetonin në Nagoya, vetëm e, vetëm cukuru vendosit shkonte në Tokë të Ndictë, ndonëse ti prindin inxhinier dhe, dhe nfakt, në fakt kjo ndodhi në vitin e dytë të fakultetit kur ti kthehesh në Nagoya sepse kthehesh gjithmonë në fundjavë, kishte dëshirën që të vazhdonte eh ato shoqërinë dhe gjithçka që ishte, gjithçka vërtet dhe kjo ndodhi në një në një nga ato kthimet e fundjavës kur Emersholvet i thotë që nuk kemë pjese jona, no, në mos në merë më pjesë rona, domethënë mos ta merr më asnjërin nga ne sepse nuk duam të. Që ai nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Po, dhe nuk di se çfarë është. Madje që kjo e ka arsur botën gati. Ai e ka të vështirë të fusi njerëz të tjerë. Ai ka të vështirë të perceptojë, domethënë në bota e tij atje tek ai është ftoor dhe me familjen, ëh, nuk nuk kthehet më ato të prindët e kanë kuptuar që ka diçka që ndodh ai nuk ka dëshirë më të mështet në goja jeta e tij nuk ka më kuptim kur pa pa dhe lloj sheqërie deri në një moment kur një vetëm saren dhe me një dialog tjetër që që i kërkoi i tregoi historinë të teatrit me me një enigmë apo me një, një muzikant që fliste për vdekjen Dhe e, kuptoj që njeriu do të do të perceptoj jetën përpara se të perceptoj dekën. Dhe thotë që nuk mund të të s'h pa kuptuar se pse ka jetuar. Hmm. Mund të lezojmë pak nga faqja Hapës dhe dua që të ndalemi pak tek disa nga linjat e se çfarë është dashur që të shprehet në në këtë përmes kësaj historie. Që prej kjo është po lezoj vetëm paragrafin Hapës të të romanit është është gjithmonë ky stili i i i Monacamin që është në të vërtetë shumë tërheqës. Që prej rrikut të vitit të dytë në universitet e deri në janarin që pasoi, Cukuro mendonte vetëm për vdekjen e vet. Në ndërkohë ai mbushi 20 vjeç. Por kjo pik kthese në jetën e tij, të ishte një ritur, nuk kishte kurfar kuptimi. Të jep të jetë, të vijë të jep fund jetës, i duhej zgjidhja natyrshme, ndonëse nuk arriti të, të kuptonte se pse nuk e kishte ndërmarrë ende këtë hap të fundit. Kapërzimi i pragut midis jetës dhe vdekjes do të kishte qenë më i lehtë se gëlltitja e një vezë të gjallë. Bashë Tsukuru nuk e vrahu veten atkohon sepse nuk ja doli të konceptuojë një metodë që të përshtati me ndjenjën e pastra dhe të fuqishme që provonte për vdekjen. Por metoda ishte e paqëndrueshme. Nëse diku aty afër ti do të kishte qenë një derë që ta çonte drejt vdekjes, ai nuk do të kishte nguruar që ta hapte. Nuk do të ishte mentuar dy herë. Sikur kjo të ishte thjesht një pjesë e rëndomte e rrës por për mirat për keq nuk ishte ekzistuar një derë tilla aty pranë. Është një njerëz që tardotat i ka funion më kat mirë, jeton mirë, por ka një nikmën e madhe, domethënë çfarë ka ndodhur? Është koncepti i pjesë moderne, domethënë ku jemi ne, çfarë uh, janë teatri këtu ne, cili është teatri këtu ne, çfarë jemi ne për tjetrin? Ka këtë krizë të madhe të modernitetit dhe ai ka rrokuar, ka kthyer syt në nga nga teatri së rancisht më është të rindërtosh domethënë jetën me kuptim, të japësh ngjyra saj, duke duke perceptuar jetën me me të tjerëve, jo vetëm. Mm Ëh. -hmm. Dhe më vjen që son por ta konsaroj bën një pyetje thotë. Mbas i hapet, i shherë ish parçaj i hapet për për këtë lloj mesi dhe i thotë që kam frikë thotë se dashuria jo do të dojetë pavlefshme për sa koti nuk qaruar, e sqaruar këtë gjë. Dhe nuk e ke kuriosë në çdo ditë domethënë kam qenë thot por nuk kam guzuar kurr, kurr nuk kam guzuar, kanë kaluar 16 vjet dhe unë nuk e guzuar kurr të shkoj edhe të nuk ka folur kurr me shokët, nuk e marr, nuk ka nuk ka hyrë as në internet, domethënë. Të gjaj që kanë ndalur, ëh uh, pse kanë ndollur kjo gjë ku janë shokët e tij, domethënë, por pastaj këngulja saj për ta perceptuar që uh, nuk mund të e ndjente që bllokohen në dashuri kur domo no, me këta dhe thotë që ti nuk mund të vazhdosh të jesh i dashur për sa kohë ti ke këtë enigma brenda vetes tënde dhe gjend mundsin që ti takoj. Më mm. nisi takoj. Ëh, takimi është ishte një lloj kështu hapje fletësh e rëndësishme domethënë nga ato që e zbardh dal ngadal ato lloj mardhënie. Ka qen thjesht njëra nga dy vajzat që gjithmonë i shiten në ndër, i shiten edhe në raporte herë kështu duke duke biseduar herë erotike, i kishte domethënë ngrihej për, për gjumë me këto lloj pikë dhe kishte diçka që nuk shkonte. Dhe në fakt ëh shi zuro, thotë emrat e japonisht, domethënë janë vështirë, i ka dhe karakteristikë sepse janë gjithmonë me kshu me emërtime det i blu, domethënë i pa ngjyrë, diçka që bën diçka, domethënë gjithmonë kanë domethënie, kanë, kuptive, kanë po. kuptim. Dhe në fakt historia ka thënë që njëra nga dy vajzat e, e ka aguzuar përpara miqve që ky e ka përthundur një nat në në shtëpinë e tij në Tokyo. Në fakt pa shumë kohë ato kishte diçka që nuk shkonte por ne edhe pse e dinim që më shkonte vendosëm ta ta të mbronim atë dhe ju ty. Dhe to trek e dinin që kjo s'kishte ndodhur, por kishin zgjedhur të mbronin shoqin tjetër, meqense mendohen që ky ishte i Zotit dhe ky mund jetonte edhe pa to, domethënë, sepse kshu kishin menduar djema, ky ishte qeni pa klasa se që janë dashur dhe ëh pasi takon dy shok të vet, cilët janë në Nagoya, që kanë ëh çikën ecur njëri shet makina, tjetri ka një kshu normale ka qenë bankier i famshëm dhe ka ka filloi një shoqëri që uh, jep kredi, do të them nga këto. Dhe pastaj shkon të takon të shoqin e tjetrit në ku, Kuron, në që është martuar në Finland me një që bën porçerira, ndaj ajo ka nisur dhe këtë lloj ka marruar hartat. Dhe një lloj zbardhje e, e ngjarjes që edhe këto i thonin do aty rivendom, do të them, i rrihet vetes ti, të drejtën që në fakt nuk kështë nuk kështë kello rëzgjë, kështë etuar por pas gjithu këtë e nigma i kështë gjithmonë një, një peng shumë të malë dhe kur thotë videt ti për i gjenashin në fakt një janë 16 vjetë për i gjenash nga kohë që i kanë dollur uh, po mirë kini në qofë se kjoj personi i kanë bajdur si peng të 16 vjetë se ka që një po themi ataj kanë tënë që ti si e më miku jynë s'ke më pur me ne e tjere e tjere që që kjoj kjyru dhe kjo është diçka që kam përshtime ndonjëherë na ndodh. Mm -hmm. Ku ti merr përsipër gjëra, edhe pse nuk nuk je i sigurt se çfarë janë apo se ku ke gabuar, apo çfarë ke bërë gabim. Krenaria. Dhe ti thua, "Ok, ah, uh, po marr përsipër." Është pak si si tek uh, Kafka, që prashë diçka do të kesh bërë diku edhe. Çon si ka, domethënë, nëse e di apo se di. Prapë e Ego, meriton dënimin. Egoizmi është modernizëm, por tjerat thonë, <laughs> uh, "Krenaria është, njeriu ka probleme me krenarinë e tij." Uh, Mundat që për shkak që nga më të ndryshmën. Po mund që të ndonjësh të bëjmë barra që janë tona? Po, po. Të bëjmë dënime për gjëra që si kemi bër. Shikoj. Edhe dim se si kemi bër, po prap pranojmë realitetin që më që na imponohet kështu, askush s'do të ndlase, po diçka e kam atëherë. Shikoj, ndolli që ndonjithmonë aty ka një gjë që që prandaj dhe unë sugjeroj këtë libër shumë që të lexohet, shkak se çdo njeri mund gjeve vetën. Është një mosh ku njerëzit mendojnë gjëra që një, edhe besojnë se edhe tjetër e kishë mendon. Fakt kur e takojnë shumë vite më vonë zotë jo, ndërsa madje kur takon kur zotë mm -hmm. ajo që ë uh, unë thotë kam dashur, thotë po besojë se ti nuk doja me mua, domethënë. Zotë ky se beson këtë gjë, zotë thos po thoya po, thotë po, thot, po, thot, thot, që të duam. Ço do bëjë? Po patjetër që do bënojë kuta gjëra domethënë. Ne pak më jap një përçafim tani, zotë se ndiej mirë që ma ma pranon këtë gjë. Mm -hmm. Po kam parasysh thotë që uh, kisha gjithmonë idenë thotë këtu që ti doja atë shiron pse pse nuk u sjarruan për krenarive pra. Dë dë shikoj pra, sepse a, a mundesh ti, domethënë, të të lësh mënjan krenarinë tënde dhe, dhe vetëm mendimet të tua dhe të arrish ti ballafaqosh të gjëra. Këto është një enigmë e përhershme që njerëzit nuk e gjendin kaq le të zgjidhin. Në atij u desh shumë vite, ju desh një një pikpyetje shumë e madhe, një një rivajdim dashurie për të thyer një, sepse ai kishte një të grapë por kuptonte që nuk nuk funksiononte gjë që vjen në një moment nuk e dinte pse. Edhe si të duket pesha e shkuarës. Mm e kishëllën e Nikunë Manë që ai nuk besonte asnjëloj vazhdimësie. Dhe Sara si, si, me zgjuarsinë sa e kuptoi që ti duhet shmangë të shmangësh këtë gjë të këtë të shkuar, që ne themi që, të që të, mund pahar. mund të mund të rididhim një marrëdhënie të fortë, domethënë që ti mos kesh të nikunë në shkuarës. Dhe e shkruar e shkuar thjesht të thua ç'i si si, ka mundsi mora kamin, domethënë ky japonese kaq larg domethënë të shkruajti një ngjarje një sikur ka ndodhur edhe këtu. Mm -hmm. prandë lagja mm -hmm. jote domos me mëjtëtu dhe ne kemi ngjarje her pas here ku keq kuptimet janë bela më e madhe domos ku njeriu shkon gjithmonë duke besuar ke keq kuptimet vetën në fakt tjetri as ka menduar asgjë nga ato që që ke menduar ti dhe ajë jaft të të kesh qlirimin tënd brenda vetes që ti ti përballosh ato lloj dialogjë, ato lloj debatësh, ato lloj diskutimesh ë nuk e ka bërtlet as Murakami i pangjyrë Tsukuru uh, Tazaki dhe videet e ti të pëlegrinashit fletikur dikum mes shkëmbimve mistik dhe shtjelave të Murakamit. Thuet uh, këtu në një citat nga New York Times. Murakamin a qonë thell e më thell në një modernitet të thyër dhe mes banorve të ditë paqet, por a i kujteset për zemrat dhe mendjet mu asisoj që ata të ndjenjë dhe të shojnë shpirtin rezistent dhe të pa e për të njërzimet. Uh, ë është një himn fakt për miçin, është një himn i madh për miçin, për për raportin e jashtëzakonshëm që duhet këtë njeriu me me miqt, me, me mirën me me raport të asaj që ku ka, ku ka ndërtuar vetveten, ku ka ndërtuar uh, gjithë tiparet e, e tij dhe a është a mundet do të i mbaj, do të them, dhe ti të, të luftoj për to, për ti ruajtur. Dhe Një njëri, sot, kë, e, mura kami këthe në sytë nga misia, ka, nga jo që është vënd në një prov të mallet të modernitetit, ku njëri ju jepet pas e, e, vizi, një jetë virtuale, një jetë kërë tjetër, një haron njëri ju në përbalë, haron që duhet të shofi qërpikët të ti, duhet të në qepallat të ti dhe në vizit e mimikës që, Nuk ka internet në botë që të përshkruaj Êshtë edhe një problem që Japonia ka Unë doa të të falenërë për konë Gjimi sot një super roman kë i pëngjyri Sukuru, Tazaki dhe vide të ti të peligrinashit Nga Haruki Murakami Fitues e shmimit Nobel për letërsin I sjedhë në Shqip Nga Skanderbeck Buks Dhe për këtimi i Artan Kuchit Dukë monti, si një lecimi ashtë Mënë t'i lemre për, për Herën t'i edhe mënë kemi, le, kemi Leo Grande Leo Grande, monti, po <laughs> Sot 18 në orën 18:00 në Pallatin e Kongreseve, në një nga sallat në Pallatin e Kongreseve, uh, do të jemi bashkë me Agimin në Europe House ose Shtëpinë e Evropës për të folur për atë që është Romani, një libër shumë interesant në mënyrën se si uh, mm. e ringjren njeriu nga hiçi dhe i jep emër, i si, jep emër si si një vazhdim i Murakami-t që jep ngjyrë domethënë atë ditë njeriu të pa ngjyrë që madje ka marrë dedeti, vetëm ka ngjyrën blu. Patjetër. Është është bëhet fjalë për mbytja e anijes, që është një Roman investigativ Që zbulon jetët E humbura në Aksidentin ose Pra i kalon ato nga një numër, nga i matrigu I kalon në jetë I rikëthen në njerës Bydja njës, sot Bydianies. në orën 8-11 Tek palat e kongreseve Këtë e mas pak në klubin e mqesit Ju përshëndesim që gjithë dhe ju rojmë i ditë mbar Unë jam pleni bashkë me jerin me Akinin, Olten dhe Agimbashin Gjimbi fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fundi a fund A nana's feeling in my bones Feel like a fever Came on like a storm But what I felt it can't be helped no more. 9, 8, minuta, Hello. Në um 8:29 minuta një më këngë nga djesis në Radion Kombëtarik ABF, mëngjes Blendi, mëngjes të kafit. Atë kemi fitues të anagramës për ditën e sotme që është çorapet. Mm -hmm. Po, anagrama ishte çorapet dhe fituesja është Lisa. Bravo Lisa. Ta shtatë dy mbaron numri. Fiton kanën filtruese nga EcoSoft. Do të fillojë pak edhe për Ofertat e çmendura në dyqanet Adidas dhe Intersport zonja e Zotrin. Në Adidas gjithçka është me ulje nga 30 deri në 50%, do thotë çdo dyqan Adidas që të hyni mallrat janë nga 30 deri në 50% me ulje. Në Intersport të gjitha markat janë me ulje. Reebok për shembull është 50% me ulje. Gjithçka Reebok shitet me gjysmë çmimi. 50%, Converse me 20%, Nike, Puma, Head, McKinley dhe të tjera me deri në 50%. Fesat janë shumë avrën da e nëzitoni që të përfitoni nga këto super oferta për të knashur vetën dhe të dashurit uaj. Ju që nuk keni mundësit të i vizitoni dyqanet Intersport apo Adidas, fizikisht mundë porosis një online tek www.intersport.com.al www.intersport.com.al Pika le Markat më të mira dhe mësirësore sportive Mund të gjenim vetëm të kënë të sport në daj në zitoni Nërkoj që ne Si pjesë të duratës të të japim edhe një topa ditas Në gjatë programit sot për njërën nga Kujtës e tona mm -hmm. Kështë në bani i veshët hapur mm -hmm. Tiri, tiri, tiri. Nërkoj kemi edhe të censurën e altinit E di Pra dhe të pra përpres mm -hmm. Janë afruaraj shumë miri Kanë ardur Sa që tani kanë fiduar të lërgoen <laughs> Dijeonin pak, është censura e ditës sotme. Zemra nis të përshpejtohet edhe të rrahë në mënyrë të çrregullt, më shumë një d.. sesa një rrahje. Mhm. Mm më shumë një pip sesa një rrahje. Më shumë një pip sesa një rrahje. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja. Le të gjallërata dolta. Një dhurat nga Zepa natural, dy bileta për në Cineplex, një kontroli plot mjekësor nga spitali Amerikan dhe një kanë filtruese nga Ecosoft. Ha ha! Penim derit. Ha ha! 069 27222 për ju që do një të luani të gjoni dhe njërë sensurën, është e vështirë. Zemra nisë të përshpejtohet dhe të rakhë në mënyrë të shregullë. Më shumë një të se sa një rakhje. Okay. Më shumë një të shfarë se sa një rakhje, nj Në no. shumë një grëvin <tër> Jo po, po në zjerë këshu të shi Jeri Opcione, qatë bëj, qatë bëj Opcione -të nga të thësia Opcione nga të thësia E shperë Oke, okay, mirë Këthejmë pas pak kërëvinë mqesis me më shumë Kjo të censurë mbedet për ju Ju e zinë dhe muzikën sot Munda shkrua 10672722 Më shkrua 10672722 Mjëzri oh, dhvjet, mirë më njëz ja, Smell like gisa. teen spirit Oh, yeah, jesë, një gjashtë në njëzhtë e kjo Qfar mi? -huh. Për 516 të mbëdhjetën 516 të mbëdhjeta ka kërkuar një këngë Të gjohë i tanin në klubin e mqesit Sot muzikën e zhjithë në ju Me shumë këna i si Në 0619 207 222 0619 207 222 Dhe le të bëhet gati kiltoni Se pasaj du të gjohë këngën e ti Kiltoni ka kërkuar një këngë po Shumir. Wow. Shumë mirë. Pra dje ishte mbrëmja kur uh, kryeministri doli në opinion për të diskutuar me një panel me gazetarë dhe analistë atje, ndërkohë që studentët mm -hmm. për shkak se kanë refuzuar që të ulen brenda në një sallë me të. Mhm. Mm Natë që quhet uh, dialog apo si kryeministri e ka, sepse kjo është është si thua shfiala kyçe. Tani në të gjitha burimet e komunikimit mm -hmm. që nisen nga kryeministria dhe po themi qeveria, shumica e tjere tjere fjallat dialog është në gojnë e gjdo aktivisti partijak gjdo militanti, gjdo njëri u që ka një lidhje me person që të shkruaj në Facebook dialog, dialog, dialog dialog, dialog, dialog, sepse dialogut duhet ka dhe disa hashtagje pro-dialogut e ku të nëse qfar që mm -hmm. po qarkullojnë tani jo aish të popularizuar asa hashtagu me studentët për shumën që mm -hmm. kam bizotruar po ka një qka Që, që është e mbarë në refuzimin për dialog Duj që rëndodhën të një për shumullë Kryeministri rama takoj rektorët dhe dekanët dhe universitetit Cilët mm -hmm. nuk piptin fare për asë një moment Dhe fajn e kishin në ta -a, a i dialog që e një mono-dialog <laughs> Nëse më ta që e më shtu një monolog Në të e për Por ishte një totalisht kryeministri që I... Lao dhe Leo i Shao dhe i Cheu për për një kod gjëra atje. Mm -hmm. Edhe ndoshta më shumë të drejtë, megjithatë dialogu nuk pati. Ishte ai që Ministrat e mbrezit që e ka mbajtur kokën ulur gjithmonë. Ata janë nuk për, aty duaj një shishe <laughs> me benzinë arti. Me thënë drejtën për për disa nga ato fytyra atje. Por por po themi që megjithatë është prap një lojë e kush e ka fajnë. Kushe ka fajnë? Fajnë e keni ju Fajnë e keni ne tjetre. A i tha, mm -hmm. unë se tia Unë e pash në televizor që studentet e verber nuk përfitojmë Përse së përfitojmë studentet e verber Qa ka bërë me meti me kone vetë Me kokë në vetë Që e nveri nuk e ti mm -hmm. E nveri mm -hmm. së di që Ndërkoj që këton ndodhin 5 vjetë e 3 muaj Se që të eksua tje Në basi kuj krië minister ka marë mm -hmm. zyrën Dhe njërës të ti kontrollojnë Praktikisht Jetën kulturore. Uhum. Dhe gjithçka këtu në këtë vend akoma është se kjo është Lemeria e madhe e Shqipërisë. Që akoma është në sistemin e frikës sin komunizëm. Që, çose do të dash protesto, të heqin nga puna. Ti mos din atje se do të marrësh. Ti morrësh. E kupton, ne krojë botash e lirë dhe njerëzit janë të lirë, diktatorët rinj janë të lirë. Është drejtë ai gjithë fillim. Ne duan të janë fare, po. Edhe ata refuzojnë që të futen në përkëto kanale, në përkëto hullit ndyra, më thon drejtë ku këta kanë lëvrirë parlamentarata un do të do të zëvendësoj parlamentarata që sot me me 140 vet nga nga studentët madje me me short po të ishte dhe prapa do dini më, më mirë le drejt se me çfarë kemi grumbulluar atje në llumin e, e kësaj po tani u kërkohet që ata të vijnë edhe të dialogojnë dhe nëse dialogojnë që s'ka do të bëhet vetëm kjo pori të përmbushet sepse un do të përmbushet kërkesat por Urdët oh, vini që të dialogojmë. <gjën> Edhe nëse skenari është për të dialoguar siç u dialogua dje për shkakun e opinionit. Dhe jo vetëm dje, por atë, gjithë çdo ditë. Studentët nuk kanë sepse ta fusin veten në atëvojtje. Për të thonë, ka një gjë, dhe çfarë mendoj unë? Kjo energji pozitive që studentët e kanë sjellë, nuk mund të mbyllet në asnjë dhomë. Kjo frymë respekti për veten, kjo vrasje e frikës, ky qendrim ka që qytetruar ndodhin në shesh. Nuk ndodhi në një ambient të mbyllur, ndodhi në shesh, mua atje. Kjo fitore e studentëve do vi si rezultat i forcës së tyre. Nuk është një bamirësi e kryeministrit. Nuk është se u ai e jep Rama, këto që hajdeni këtu në zyrën time Absolutely. dhe un do t'ju ai jap. Do ta keni jetën, do ta keni si, si një Jezus, e kupton një performer. Ai e quajti shuplak atë që ka marrë nga studentët, por si mund të dialogojësh një shuplak? Hah, pra si? Si mund të negocioen studentët fitoren e vet? Ata kanë fituar me qytetari dhe kanë fituar në shesh, nuk kanë fituar në asë një kube, në asë një dhomë të mbyllur, në asë një gjiriz, në asë një bodrum, në asë një kazan, në asë një un, tunel, ku kërkojnë t'i fusim. Pëse duhet të futen ata në një dhomë? Sëpse i bje pasaj që fitorja doli nga kjo dhomë? Jo, fitorja është e sheshit edhe është e tyre. Që tani, s'kam pëse të negociojnë asë gjë. Por deshta ata i kanë dhënë socialistë një leksion, i kanë dhënë socialistë një shpresë. Njerëzit janë ne nuk i njohim ata se kush janë ata, janë trinjë 22 vjeç, sigurisht që shumë gjëra kohë as si të kanë mësuar, janë të gjelbërt në shumë arsye, po janë të chilltër, nuk e kanë shejtanin në bark. Exact. Si këta që janë në Francë ditë pas ditës pastaj, nga faltoret e kuvendit apo ku diun se çfarë. Shejtanin në bark e kanë politikanët e kastës së vjetë dhe njerëzit që kanë marrë në majt hundës me këtë. Prandaj njerëzit gëzojnë për për studentët. Sesionon okay. Nuk qengemi totalisht të marr fund. Totalisht të shitur të blerë në këtë hipokrizinë kombtare që na shoqëron. Ku bëjmë si me joja. Imagjino pastaj sikur ngrihen puntorët, sepse nëse nëse kri i ministri do të thotë që okay, skam kushte. Dhe dalin ti takoja ata, aty ku ata janë. Jo, ja, i nuk del. I bie pastaj që çdo protest ka një shans që, fitoj. bje që të fitojë. I vjen pastaj që puntorët ngrihen tonë, jo më jo, se nuk do na paguani më sikur t'ishim qenë. Nuk do na paguani më për 80 orë me 300.000 lekë. Edhe s'ka overtime, nuk ka as, as ditë pushimi, nuk ka as, ku diun, raport mjesor, nuk ka as gjë që të shpëton. 365 ditë shtryzim total. Ne kemi një kod pune, një listë e mirë, bonda marrsh edhe CD. me, po patjetër. Po, po, është kod i punës. Mund ta marrsh me me karton të trash madje me me <laughs> me lusë. karton jeshil. Po, Përst. po. S'zbatonot ajo? Nuk zbatohet. Kjo është hipokrizia e tyre. Zbatohet në fakt nga të dy palët. Ky nuk zbatohet nga punojësit e as nga pundhënësit, po them. Por nuk zbatohet. Mbit po të gjitha nga punojësit. Nga punojësi më i madh po duash, shteti. Që si paguam në fara ato, kot shtetit. Ka njerëz që mund të rrinë edhe 2 metor, 3 metor në pun kur u kërkohet. Mm -hmm. S'ka asnjë gjë. Ditë pas ditë të marrën telefon. Dhe s'është, a, sorry. Është shaka. Kthehem pas punklave të mëngjesit. Ju falëndesoj. si gjithë ata që janë ardhur në klubin e menjesit në Klambefem në 104 dhe frekuenca e tëra zonës së trinju ju përshëndesim fort ju urojim një ditë fantastike është premtja e datës 14 tetor oltana ka thënë se do, tjetë shinda, do tjetë të jetë me shi nda një çadër do ju duhet sot mm -hmm. edhe në ditën e vazhdim deri nga e mbrkura do të jetë me luhatje kemi Vetëm një surprizë për disa ditësh që unë do dëshiroja shumë që ta përmbyllim sot Po di, kur thua kështu ti direkte. E gjeriton për ta për mbyllur. Jo, jo, jo. Për t'i dhënë, për t'i dhënë të gjitha dhuratat. Sa janë dhuratat, Olga? Ja ti numroj. 1 2 3 4. 4. A dëgjojmë? A dëgjoj? Po e dëgjojmë. Katër dhuratat. Normalisht për shpejtochet u detë rac në mënyrë të çrregullt, më shumë një sesa një rakje. Pra dhuratat janë 2 pika. Një kupon gazepa natyral, dy bileta për nasin e Plex, një kontrolli plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një kan filtruese nga EcoSoft. Jan shumë durazë. Shumë goja. Faleminderit. I joni edhe një herë tani censurën dhe tani gjë të dhe... Ta gjodë ndryshë, pasi ka. Tiketoni. Të... Tiketoni atë fjal e cila e gjeni. zemra nis të përshpejtohet edhe të rrach në mënyrë të çrregullt, më shumë një të... sesa një rrakje. Mhm. Mhm. Mm Serojë jashë që nuk Në zonë e 7222. Më shumë një pulsim, më shumë një dridhje, një klik, një puls, një përpolitje, një dridhje, një luhatje, një lëvizje. Jemi aty e... Shum, pra, vibracion, wow! vibrim, pulsim. Kujdes se keni shumë afër. 069 20 70 222 gjejeni. Hapraj gjejeni. Hapraj shpejt. Hapraj. Mm mm. Higim tani. 0169 2070222. Po. Do bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Atëre. Ë, uh, Kuizi, më fal, Kuizi me seri. Kuizi me seri zonja Zotrin i hapur edhe për ditën e sotmë. Shprehje franceze ieri. Okej. Okay. La Révolution. Tilet <gjit> <gjit> do të ishte i barazvlefshëm në shqip për shprehjen franceze cul sec cul sec 0689 2070222 Po t'ndihmoj pak ndodh në një festë për shkakun, kur njerëzit janë duke pirë. Mhm. Mm cul sec 0689 2070222 çfarë do javi mollë? Një dhuratë nga aroma therapy. Okej, okay, do javi një dhuratë nga aroma therapy, zonja Sotrin për këtë është në vlerën e 4000 lekëve të rinj. Aroma therapy mundi gjeni tek Aromatherapy Albania.com, aty është faqja e tyre online, janë tek Pallati i Shallvarëve, siç njihet mm -hmm. ose Bulvardi Gjergj Fishta. Në Bulvardi Gjergj Fishta, pran zonës Unazës së Taiwanit atje, por ndërkohë i jeriu tregon se çfarë e bën këtë produkt kaq të veçantë. Është shumë e thjeshtë sepse Aromatherapy krijon produkte kozmetike natyrale, autentike me vajra esenciale shqiptare. Aromatherapy, your skin will love it. Nais, nice. farim dhe ndirë dhe ndirë. Të lukam. Se më më smak në no klubinë më njëstë. Mirë më njësë? Mirë më njësë! Mirë më njësë! Mirë më njësë! Mirë më njësë! Pra, jo që pojë të thoshan, pojë të regojë pak, pak më parë dhe altinit, jeri, po lezoj mm -hmm. një artikull i cili ishte në faqet e gazetës Washington Post. Mm -hmm. Në shetë e bashkuartë Amerikës, uh, norma e pa punësis është ta një 3.7%, mm -hmm. shumë e ullët. Dhe njërësit kanë të pjelluar të bëjnë atës që qëhet ghosting, këshë dhe titulli i artikullet. Më lejo të të shpregoj Ghosting Shprej do të thot Tamam është një loj Shprej e rej që ka lindur mm -hmm. Që bazoj të këfjala ghost Fantasma Fantasma mm -hmm. Dhe të, të Fantasmosh pra Nëse mund të shprej është më këshu Të fantasmosh mm -hmm. është që Të shdukesh Kjo ka lindur Si fjidim Midis të rinjve Shifteve mm -hmm. të reja Po i shuaj Pan Jote për të konsoliduara Ku Njëri për i tyra Vendosen i dit për i dit ë Mm -hmm. I blokon Facebook-un të dashurës Dhe nuk dojë që të ketë më asë një komunikime të Dhe okay. në, në të mënyrë nëndajt Pra nëndajt, pa i thënë fare që Dukë Shikon shdukur, se unë pra. duan që Pasherime. të bëti shka tjetër Asë një lojës shërimi Një ditë për i ditësh <laughs> Dialoshi që është i dashurit thjesht, është është zhdukur mm -hmm. Dhe nuk do më të takoj e, Ka një zbëshëmë atje shumë shpesh Që jetojnë, po themi, dy qytete largë Mm -hmm. Nuk do të, nuk kanë eksaktësisht atë, duhet të shkosh për 35 minuta me makinë. Edhe nuk është e u vjen pasaj në ndjekje. Për ti është relativisht e lehtë që të shkëputesh nga një njerëz, thjesht të zdomë, edhe kaq. Por tani kanë filluar për shkak të pamosjes të ulët mm -hmm. që ta aplikojnë këtë version edhe në biznese. Oh. Praktikisht të gjithë janë duke kërkuar punëtor. Nga barista tek inxhinier, tek specialist kompjuterash ku dëndon tani në çdo sektor. Ëh. Mm -hmm. Kërkojnë njerëz, kështu që shkollaji të qësh një punë. Dhe të ofrohet punë vazhdimisht. Por disa mes ata duket e kanë të vështirë që të bëjnë atë bisedën e vështirë me punondësinë e tyre aktual, mm -hmm. që i thon se shikoj mua më bash bër një ofertë më e mirë dhe të ikë atje. Tan. Apo ndoshta, thon disa në artikull, edhe për shkak të marrëdhënia me punondësin nuk ka qenë e shkëlqyrur. Ëh. Mm -hmm. Thjesht ghosting. Thjesht zhduken, një ditë për ditësh nuk shfaqen më në punë blokojnë numrat e cellularve të kompanis, mm -hmm. edhe nuk janë matur. Ka nuk ka asë njënftim që mm -hmm. unë do lëg të pun, asë një muaj, asë dy muaj, asë tre muaj, asë një që. Në të tila raste qërë ndodhë tjetrit e dera, apë jo? <laughs> në këtë, këtë treg që është tani, është e kundur ta. Për gjdo person që është në pun, janë këta që ofrojnë pun që duan të ti marit. Kërë ka ndodhë dhe në të mishin, të lusni. Mm -hmm alumnin çdo të, të vijë në 99 2000 në bëjmë atë që ka qenë situata e tillë. Që ti mund të ikë nga puna kur të doje, sepse të gjithë kishin tabelën we are hiring, we are hiring, we are hiring, the discount do ta bëje. Dhe futesh e pastaj në internet, mund të gjejësh era më të mira dhe njerzit ikin gjithë kohës, po duke njoftuar sigurisht. Normal. Jem në 2 javë njoftimin që do largohen me thirtë. Tani s'po bëjmë fare. Njerëz e jo gjithë sigurisht. Është si një lloj hakmarrje kjo, thajnëza. Ti ç'sh duket tjetër? Edhe mos të përballesh me. Jikën faret përgjësit e tua. Edhe mos e fash. Po, është edhe një shmangie. Ëh. Mm -hmm. Se në fund fare i thua, e kupton? Pa. Po. Ska asgjë të keq. Po. Është e drejtë ajë gjithë secili atë këfundin, zjedh. Po. Por duhet të përballet pse. Unë nuk jam dekoruar me këtë ghosting. Patjetër, patjetër. Jo, kjo është, Na, është sloj, pak frikacake domosdoshmërisht. Uh, as... Po, kjo. kjo është forma më e kotë. Ti ç'i dukesh? Kjo është forma më, më e ndyrë. Në Shqipëri këtë. Po, normal. Mes diskutojë. Vijnë po, gjithandaj. Ti s'uk vin. M, asnjë. Këtë e mba së pak kërëvin e mqesit, ju përshëndesim. 9.12 minutat, anë i ka muzik të zgjedhur për jush. Mërë mëgjes, mërë se këni ardhur në klubin e mëgjesit ju përshëndesim Ora në shtani, nënte, shtatëmëdhjet minuta Unë jam bleni të bashkë me jemi, altinin Mëgjesi Dhe olëtën Morning Jë, jë, olëtëa Jë, jë, olëtëa Përqishën në kohë olëtë A jësë, jë Po të tharë Direkte Dhe dera Ej, hey, shiko uh, Aman, kur <laughs> Tjetra dhe dera uh, A të rej kylsek zonë exosotrinë, nepo ju përyesim sot, uh, nëse i dini apo i njhnikni këto, shpreh ky është kuici pra. Mm -hmm, shpreh e frangë. Mm -hmm. Jo vetëm, mund ta bëjmë edhe në çdo të tjera, po janë me tpina. Pra okay. kylsek, kylsek, kylsek. Do me fund. Me fund është. Exactly. Ësuela dita tjetër një baronumri fiton një kupon nga aromatherapy. Le poson më bën. A le të bëjmë një tjetër shpreh? Eh? Mhm. Mm Se dikush nisët për kërkuar fatin e ti mm. Edhe ne duham që t'ja orojmë në frëngjisht Do t'jë thoshim Ti Si 0-6-10-19-20-7-10-22-2 Si do t'ja orojmë t'jë këbra në frëngjisht mm. Që nisët në kërkim të fatit të ti 0662722 0662722 0662722 0662722 Allo, mëth në një së vëllë Mësë hap dërë, në të trim Këshu e kemi në Këshu e kemi në Ja, së kemi në E, në në Shqipë dhe i thoshim pa të shfata, po, jo? Oso mm -hmm. të prifën <laughs> barë <laughs> ja, ja. Në në Shqipë <laughs> semi good luck Qësë si në të hoqën barë, <laughs> të priftën barë Pa bra të dervish Hadixha e mbara. Po. Të të që e mbara. Çfarë? Eha. E e e alten. Po seriozisht po ketë. Do ta thuash, do ta thuash të që, nuk do rrimos vetëm. Jo të të që të, të e mbara. Po. <laughs> të dervisha të <tëqe> e mbara. <laughs> të të që e mbara. Të të që. Ne themi nuk gatrohemi. Okej, okay, duhet ta gjeni pra, është për një dhuratë për Juve. Nga zepa natural Nga zepa natural Shumir Një shport Port, me lëngje plot. plot me lëngje Një shport plot me lëngje zonës të rrinë Nga zepa natural janë Lëngje, frutin Dhe, dhe, dhe wow Piri, pipi, piri Përsu që jemi në zonën e lojës duhet themi <coughs> Sa një atë kjede në brapsh <laughs> jo, jo, e jo, kemi censurën, nje she duhet ta. Ah, okay. Këta zgjidhim sot. Po, po, po, e kemi zgjidh sot. Po, po, do oh, oh, të qeohet dëshirë. Oh, bravo, bravo. Ja, oh, yeah, ja. Dhe, dhe pa, yeah. pa ndihmuarun. Epo siç të thaj, ja. më aqozove që bëi unë sikur me këtë me kasten, por nuk e di në një mënyrë. Këtë herë nuk është kështu. Ishte ndershmë, domosdoshmë. Më ja, dhash me WhatsApp. Mm. <laughs> dritërim. Ësakt, dritërim. Mhm. Zemra nis të përshpejtohet edhe të rac në mënyrë të çrregullt. Më shumë një drithërim sesa një rakije. Oh, bravo, bravo. Nga jera 710 e mbaron numriani, fiton një kupon nga Zepa Natural, dy bileta për Nasin e Plex, një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një kan filtruese nga EcoSoft. Thank you all. Dhe një kan filtruese nga EcoSoft zona Zrin. Bravo, çift. A e boni ju këtë, por shika njërin që Tërg. Kështë për pazarin, është mm -hmm. një video që i qërkollon internet Edhe Then. pasaj në gre, këtë mund të ashtë nja, 8 qese, 9, 10, 11, një pago me 6 uj Edhe i qënë gjitha në shpi në një, në një ko pa, një e, Për gjitha? Për gjitha? Për gjitha, sepse jenë para së gjitha, në njerë për shumë më shkujmë për bëjmë pazar mm -hmm. Për gjith javën, a janë gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha gjith Në to ti çosh lart pasaj, po, po unë jam kat 5 jam pa ascensor. <tus> dhe këtu zgjidhje thonë do shkojmë një herë <tus> her. her. në kvarfor apo do shkojmë dy herë? Dy herë. Tanë kur je në kat 5 pa ascensor, thuam më mirë po e bëj një herë, besoj. Edhe unë jam në kat 4, kam një hall kam. <tus> si bani? Kurse unë që jam kat 7 kam ascensor. Lënd <tus> si <tus> pieltin. Unë në kat 4, 4, tani të... nis qeshet me ascensor, besoj vetë më kom. E sakonisht varet sa është nga rkesa Po sakonisht një rrug bëjvallaj. për e valaj Por taj të bëjt në ty <laughs> Në anglish kanë edhe një këshu Një shprej për të qëhet Lazy man's load mm -hmm. Nga rkesa e përtasit për Ku në vend që të bësh disa rrug Do më thënë në bën një ere e ngreve, e ngreve <laughs> dhe, Me pushime mi disë shkall dhe Po normal Dhe ti, po jo po se realisht Dhe këptohen ti e ka shkrenarë Kur ka arrit që të ngrejsh 14 qese plotë <laughs> E ku t'u nëse qfarë? Shkona t'i e këshu, në 170 kile do me thënë Pak nga pak, po Me pushime Ay, në katret dhe arrinë Pasa i lezon në internet që kjo që vët Kur jë e përtacë Përtacë për tats, po i forta ma Për, për, për t'atë që të ngreja i shumë të njështë Në gjithmonë dhe i forta jemi allta Përtacë së dhe Strong, strong Ko pache e strong Asta në qosen e lodhem. Prekuese kam siko pa. Preke, preke, preke, preke. Mos ki frikë të prekësh. Oh, sai fort. Ashtu. Muskul. Ndërkohë mund të lëmë në qasen ka dytë. Se deri në ka dytë bëjmë si bëjmë, mund të zbresim po. Na kujtoj që e, e, e pas kë bërë edhe këtë. E bëjmë me më diska Volta. Ujë, të jesh ka dy tash. Kom shijë. Shujë. Është deri këjo. Është deri këjo. Mëngjeset e të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e Mëqesit. Kjo është për Manjolën. Manjola, kjo është kanga që ke zgjedhur ti. Të përshëndesim. To have fun learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be in never the bow to earn my stripes i'd have to pay and bear my soul this streets where i grew up and found my feet they can't look me in the eye it's like they scared of me i try to think of things to say like a joke or a memory but they don't recognize me now Hi, good day. Në gjesë blendi, alëtini Olta, në gjesë dëshunisht Pra Olta Mi mjesë si uh, Si do të thoshim në frëngjishës kur dikur njësët përkërkuar fatin dhe ne doam mm -hmm. të aurojmë Bon shansë Bon shansë Bravo oh, oh, oh. Oh, oui. Ma ui Ma ui Êshtë ta na fituese 94-2 mbaronumëri Bravo ana Fiton okay. një kupon gazepa natural Dhe nëse do të kishtë e qënë edhe në France mm -hmm. Zakon si këtu në Shqipëri që kur qëtë është fusi një lafort <të> fort mbas qafe. Ha. Ta e thon meshnet. Si do ta thoshin, si do ta thoshin në fr në Francë këtë? Meshnet. Me të gjë. Me të meshnet kur të bishin mbrave. Ta. Bon schnet. Edhe një <të> javë do dinte qafa mbas. 069 20 7222. Ka qenë kjo dhe ka qenë te grupçe. <të> ajo është Loja Biz. Ajo grupta. Pa pa pa pa. pa, pa, pa. <të> fa, fa, fa, fa, fa, fa. Nuk e ti. Populli që tiqëm jemi. Pra për rajin e t'kuit me shuplaka, kemi shprejnë me nëteose. Fa, fa, fa, fa, fa. E po ta tiqesh me vzeit e sijeri, e ti fyesht notët. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Fa. Nuk është shasë si. Õshtë edhe nginë. Nuk eしhtë rajin, errave nginë, nginë. E, i on ngrita pastaja, e ka mëzirë dorë nga gjepi, edhe një fa, fa, fa, fa, fa, fa. Fa. fa, fa. <tot> po johën më të zërë! Mësë i bjerë aty. Okej. Në që e në vendë keqë, tashë. Këjshën të regula. Kër zirë që me shqenë, ma të keqë, pa. Që mu këjtu anë të ni? E, kush? Nuk e në kërëndru mm, mm, mm, mm. Zonja e zotërin Ndohet <laughs> një flasë pak për uh, Fixin mm -hmm. Salamerin Fix Që ka silë një produkt Ja është zakonshëm që është Produkti i Prashuta e bërë me Gjoksin e gjelit të detit mm -hmm. Pra është pjesa e filenët Ose gjelit të detit Që marinojët me erëza Dhe është një produkt unik Dhe dietik Që në Shqipër i prodohet Vetëm nga salameria Fix Perdon bot sepse është nuk e di. Kjo është një nga gjërat e mira. Mm -hmm. Turkey sandwich i thonë ata. Një sandwich për shkakun me djël. Është rishishëm e shëndetshëm. Edhe, sh edhe, edhe prodh me proteinë, edhe të ngop, por në të njëjtën kohë ka yndyrna të ulta as mish i bardh është më i shëndetshëm se sa ziedhja e të tjera. Kështu mm -hmm. që, që për gjithatë ata që janë të kujdesshëm në dietën e tyre, fiksi ka edhe këtë produkt që mund ta gjeni në çdo supermarket zonë zotrin, ndërkohë që Kanë edhe aktivitetet që përshvillohen në të gjithë tira në në këto ko, festa e lojra me fmi që mund t'i gjeni edhe në datat 15 dhe 16 djetor të kë zona e lidemi. Pra nesër e pra nesër, nesër fixit do t'bjë atje me festa dhe veda, po. Po të keni një shansin bashkë me fiminët që të argëtoni dhe të shioni produktet të mrakulluashme. Dhe të fitoni në të një të nko dhe gjatë këti aktiviteti ka edhe ajo që mua më pëlqenë këndi i fotografisë ku ti mund të fotografoesh dhe më pasi pas e poston në rrjetet sociale mund dhe të fitosh në datën të, të vidjet. Nëse unë dhe isha një salam, mirë, i që është salami dhe isha unë? Mësë mërgjishë, këti i mështuak në këvinë e mëgjësën një përshë Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a ah, e eh, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jevi në klubin e mgjesët. Mushkrit luajnë një rol thelbësor në sistemin e frymarrjes. Ato marrin oksigjenin dhe filtrojnë jashtë organizmit toksinat. Ruajtja e shëndetit të mushkrive dhe funksioneve të tyre është thelbësore. Mushkëritë e shëndetshme garantojnë që i gjithë organimit të ushqesit të ushqehet siç duhet me oksigjen. Një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e mushkrive është që të konsumoni ushqime me aftësi pastruese. Ushqimet luajnë një rol kyçor për mirëqenien e këtij organi, iacilat ja janë tre ushqimet më të mira që pastrojnë mushkëritë. Fistikët janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e mushkërive. Ato përmbajnë një lloj të veçantë të vitaminës E, e cila ofron mbrojtje ndaj disa formave të sëmundjeve të mushkërive. Fistikët ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe të ngopin lehtë e janë pa kalori, të cilat janë përgjithëse për shtimin në pesh. Speci diegës është një erës shumë e fëqishme dhe mirë bërse për organizmin, a i ofronë me djetra përfitime për shëndetin e njëriut. Speci diegës ndihmonë në largimin e kolës, gjithashtu parandalon problemet me tëftohurën dhe gripin. Speci diegës shpërbën sekrecionet dhe rekomandohet për gjithë kënë që vuan nga bërën shiti apo problemet me rrugut e firmarjes. Ushimet e pansura në omega 3 Acidet i ndyrore omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkrive dhe efikasitetin e sistemi të flumarjes. Salmoni, sardelet, farat, aroro dhe vezet janë shumë të pansura në acide i ndyrore omega 3. Këto ushime ka në gjithashtu aftësin të shmangin inflamacionin në organizm dhe të përmirsojnë shëndetin mëndor. This is Club FM 100.4 Mirë më njësë që të gjithëve Mirë më njësë Jeni gati cënës? Gati Gati Student Ate <laughs> reja po vjen dhe Olta Do luajnë ja fjallë më rëpsht Ja dhe stacioni pa fron Do luajnë fjallë më rëpsht Në klubin e më njësë të zojnë e zotri Gati Olta Gati mm. Allah sante Allah sante Sante Santë, santë, mm. si duhet. Në rregull. Ës Denis i fituesi një kuponi nga Zepa Natural. Bravo të loni. Bravo qoftë. Bravo, bravo i qoftë. Atëra kemi fjalë me 3, me 4, me 5, me 6, me 7. Jeri, Pam, Olta, pa, pa. Altin. Ah. Dua që të fitoni secili prej jush. <laughs> Fillë pa këtë 3 shkronja. Shkruajë mm. parë për ju. Æshtë. Që është në fakt e fundit është N. Në. Në. E di mend? Holta, holta. Han. Han është pas sa. Jeri, kon. Kon është pas sa. Okej. Okay. Shumë dhjet për yjë është e Tre shkronja mbaron me n. A ke vetë dikë më tur? C. Fjala nuk është cen. Astë. Okay. Më vjen keq. Okej. Okay. Le të kaloj për dëgjuesit. Nëse një dëgjues e gjën se çfarë është ky fjalë. Tre shkronja sonë sotrin. Zbuluam nga fundi se e fundit është n, pastaj e, në mes vetëm shkronja e parë. Keni ndonjë Në i ndetë dytë? Jo vefë të, jo? Ja. Yeah. Oke, okay, yeah. mirë. Ten. Ten është angjishët. Yeah. <laughs> a, denë, kjo fjallë ka 4 shkronja është gjinja e femërore. Trajta e pashquar. Mm -hmm. Numri një jesë. Shkronja e parë për ju është A. Shkronja e dytë për ju është T. Shkronja e tret për... Rota. Rota! Rota, të të artin. Jo. Ah. Oh. Jo. Peta. Peta. E pas salit. Shkronja e tret për ju është A. Ah. Nata. Jo, jo. Jo? Serësisht ah. e kërë? Deretan i 0 pik për të ju altini, 0 wow. pik për të ju altë dhe, dhe... Për të ju jeri kemi... Një sekundë... 0 pik. Ta, fërë një e ditë. Shumë mirë. Shumë mirë over Nuk ishte fjala e parë ishte me tre shkronja zbuluam n na mbeti një gërm te kjo zbuluam ata është po na mbeti shkronja e parë gen është e pasaq jo wow është është një mik i njerëzit ui ui wow sa po po kjo fjalë zonës sotrin ka jo më të shkruajmë Këtë fjallë ka pes shkojnë. Mm -hmm. Shkojnë e parë për ju është I. Shkojnë e dytë për ju është R. Shkojnë e tretë për ju është V. Si? V. V. V, v. si? Vri. Vri ma. Pra mbaron me vri. Ma vri. V. Ma vri, të po do të olëta të... E pas të artë të zhvrë E sak të ma vri Ma vri është e sak të wow. wow. Fjallë e ishte no, no. ma vri Bravo, olëta, të lumët <laughs> Ma vri, të ta vri Bravo, olëta, ke tre pik të lumët <laughs> Më përsh zilë ka <laughs> Fjallë e parë ishte qenë Pa, pa e ne qen. kërtuam, po e dyta Në shënë e për t'i gjuhës A okay. ta Me një shkojnë për para Pa ta Një, <gazim> yes, është pata. <gazim> <kricë> o? Oh. Thekësi është ata. Ata. Tek uh, aja në fundë. Se mos nga më bëshë në një... Uuuu... <gazim> Qfarë të thua? Mërtet? <gazim> Kujtësë. Oj, oj. Kjo fjallë ka i gjash shkronja. Shkajnë parë për jusht e. është nëmëri shumës. Oke. Okay, Shkajnë okay. tëjtë për jusht më. Shkajnë okay. të tretë është i dhe shkronja e katërtë. Shredret është i pra, po njëse ka më shumë këmë të dhej okay. Pra mbaron me ime Duen edhe tre shkronja pare e jërit mm. Numërin shumës, mbaron me ime Ushqime Esakt, ushqime, esakt yeah. Ushqime 4 pik të tjera për Lupin Bravo, Ljubi. Edhe, Ljubi të një është në kuotën e 7 pikve, nërsa ju jeni të ngezër të këmavri. U <laughs> tove fajnë. Kjo është e fundit fare. Okej. Okay. Shkrojnë parë për ju është E. Shkrojnë dytë për ju është J. Shkrojnë e tretë për ju është Z. Dhe shkrojnë e katër të është I. Easy. Easy. <laughs> Je bilubi, lvizje, lvizje, bravo, bravo, bravo. lubi. Esak 10 pik për ty. Falinderit, <laughs> nuk bër rallë fare. E po ta. Ra ishte lvizje, ushqime ma vri, qen dhe lvizje. Hata, hata, hata, hata. Hata ishte thjesht. Tu është të pastaj. Pastaj fituhesit, them bashkë. Mirë mëgjesit që të gjithve, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Mirë Mjës. hey! mëgjesit Mirë mëgjesit Mëgjesit Këshu pra Jemi në fundet dhe të kësajt dite, zojën e zo tri Protesta e studentëve supozohet që tjetë Para kërë ministrisë dhe për dit në sot me këta njëftimet e fundi që kemi Dhe se ka nisur Dhe se janë duke ardhur atje Qëkojmë se shfar do tjelë kjo dit Djejë ishte interesant dhe Priministrisht e në televizion, ishte në takime të kanët, rektorët, që i fshikulloj me fjallë. Po ishte edhe Birisha, diku, mduket. Shikulloj edhe qytetarët më pas. Te dëdush. Si? Ishte edhe Birisha, diku. Berisha, Berisha. Ase pash. Aso. Në top? Në duket, apo? Nuk e di. Do të shikrojme. Nuk. Në të kontrolëm, që mos të temin fake news Në do dosha s'ka qërë Po nëjse uh... Po e bashkë po të thamë A e ke parë, ku e ke parë? Po në <gjë> njënga kanalet Në njënga kanalet, pra Në sigurisht që në njënga kanalet do <gjë> Të kanalin gjithu Njështë dhe Por uh... Kjo është kohë për të dëgjuar Kam përshive në për këta Unë thejsi, dojtë të dëgjojnë këta të rinë Të hapim veshët për një dit të vetme Nuk e Shumë të dialogojnë, le të monologojnë. Vetëm thotë flasin. Nuk pushon, nuk pushon, nuk pushon së foluri. Dhe nuk dëgjon asgjë. Vazhdo orë dhe minuta ditës. Në Facebook, në Instagram, televizor, flet, flet, flet, flet, flet, flet, flet, flet, flet, flet, flet, dhe është çështje që duhet edhe dëgjuar. Duhen dëgjuar thậtërinj, duhen dëgjuar me me kujdes dhe me gojën qepur për një herë të vet. Jo, fletë dhe ofendon Se flistën në gjithë të mundë Do ishte mirë A, e në të shumë Nuk Keshë tijem të do të, të, të gjitha Edhe bugurinë, edhe mençurinë Edhe gjatësinë, edhe shkurtësinë Edhe barkën e sheshtë Edhe gjokësire mamë Nuk e di Diku do të që doshë, do shë atë e vite <gjën> Por shë Të vite dhe kokës Të vite dhe kokës Por kjo është, është studentëve sotë ka është student. Kam përshtypjen që ajo çfarë ata janë duke treguar është që ka një mënyrë dje i grisën, dhe unë isha mua atje, qellova. Mhm. Mm kam dënuar një video, por nuk duken asmir në videon që kam mund të bër me telefonin tim. Kur i grisën pankartat që kishin logot LSA, e LSI-s, e Partive, po. e PS-s dhe të Partisë Demokratike. Mm -hmm. Të treja partitë, po e themi, nuk do tëhiqojai të mdhaja, se kam përshtypjen se nuk janë as të mdhaja sa duken. Janë e së partit. Jan kafazet mbetura ku njerzit kapen për kapur diçka në jetë, kështu dhe kjo është fatisia e vendit që të mund ta djesh jetën tënde dhe realizimin tënd si njeri përmes partive. Është katastrofë në vetvete, po nëse. Në anën tjetër, po se ka asgjë të keqe që njerzit angazhohen politikisht, politika është. Orë është drejta e gjithsesi. Po dhe e drejta. Dhe ta drejtë duan të angazhohen politikisht në sensin që duan të kërkojnë të drejtat e tyre, po jashtë partive. Dhe me një Ajo grisia aty e pankartave tregon edhe një neveri ndaj sistemit siç është uh -huh. me djallin e bark. Me gjithë këto fytyra e lëtyra që i kemi 28 vjet që i shikojmë, me që vazhdojnë të luajnë të njëjtën lojë të pistës ku bëjnë miliarder ku po e rripin vjedhin, shkatrojnë të bën. Qoftë në stofin moral e shoqëror, qoftë edhe tek natyra, tek drurët vazhdojnë akoma pritën drurët. Në nënbekimin në e deputetëve uh -huh. A eçi kontrollojnë zonat si qen njërriut, e... më qenë të njerëut, jo më drurrat. Po kjo kjo është çfarë studenta që janë të padurueshme. Dhe bashkëmetarë dhe prindërit e tyre. Pastaj janë më të lirë, i kanë përshtypën se nuk kanë fëmijë, nuk kanë një punë, nuk kanë as të ikërcënosh me këtë apo me atë tjetrën, dhe e, e kanë të lirë. Seko vin pak më vonë pastaj dhe të kapin këta, të kapin me këtë, të kapin me atë, të kapin me atë, të kapin me atë dhe shikoj se i ke shoqërinë sot. Me shpresë dhe me zemër tek ata që mund të dalin se janë ende lir. Që do të thotë se ka shumë tië që duan dalin, dalin, të dalin poshtë dalin sot. Kthehemi te Hëna në klubin e mëmjesit, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. T'japim fituesit të fundit. Mm -hmm. Jo, jo, t'japim të Hënës. Fjalën e kanë është Iva, fjalën Hata është Ina, ma vriësht Eri, ushqime është Boni, lëvizje është Klea, fitojnë secili nga dy bileta për Nosin e Plex. Juçi dëgjua emrin, e i i sot, ja nitim errni sot biletat tuaja, sepse filmat janë në Dark në Sinema Plex Spider-Man into the spider verse dhe është edhe filmi shqiptar i Robert Budynis gjithashtu Strema Mesreve Strema Mesreve që shfaqet po ashtu sonte ju përshëndesim fort ciao do ta hapshim